Віктор, звичайно, знав, що за його красиві очі з тюрми не витягають. Знав, яку ціну платять за свободу. І ще кілька годин тому, там, у камері, готовий був заплатити удвічі більше. Ні, утричі. Але тут, у кабінеті журби, коли через відкишинені вікна безперешкодно лився безкоштовний запах старезних лип у гірляндах цвіту, його готовність платити почала танути. А вони його не посадять. Тепер уже не посадять. Відмили капітально, по-справжньому. Всі документи, всі папірці на місці, підшиті до справи, зареєстровані. Вдруге, справи ніхто не вирушитиме. Їм самим це невигідно, отим полковникам і підполковникам. Почнуться запитання, чому, навіщо, то посеред ночі підіймали, то відбігаєте? «Ні, йому тепер нічого не загрожує. І тому хай поцілують його моцно в ніс. Віктор навіть спробував посміхнутися. Йому це вдалося. Усміх вийшов, щоправда, не зовсім приємним. Скоріше, на рекламу фільму з Фредді Крюгером, ніж на обкладинку «Плейбоя». Та це був такий усміх. «А хто вас просив платити?» «У мене таких грошей немає». «Моя провина, мені відповідати. Я готовий. А гроші?» Очі майора безродного чіпко хапали реакцію кожного, немов би видрукувавши на фотоплівці і зупинивши таку коротку і водночас нескінченну мить. Журба прикусив нижню губу і примружив таке ліве око. Валентина по-дитячому безпорадно напіввідкрила ротика і кліпнула довгими, закрученими, мов у ляльки, догори в'ями. Тонков сплів у замок довгі пальці, якими щойно вибивав по столу якийсь невідомий композитором танок білих чи чорних лебедів. Пальці аж хрустнули, і Віктор злякався. Цей звук чомусь нагадав йому, як повертається ключ в іншому замку. Огидний звук. Найогидніший з усіх, які йому досі довелося чути. Ще огидніший тільки звук пістолета, який знімають із запобіжника і поціляють тобі просто у лоба. Не змінився на обличчі тільки полковник. І він навіть посміхнувся. І нічого не сказав. Це злякало Віктора. По-справжньому. До холоду за плечима. Чому він мовчить? Хай би щось говорив. А Журавський мовчав. Пауза тяглася довго. Як там у фільми? Чим видатніший актор, тим довша у нього пауза. Чорт, забирай! «У тій кімнаті зібрались великі актори». Віктор аж засумнівався у логічності власних висновків. Холод за плечима не відпускав. Хай би вже щось говорили. Холод за спиною поповз донизу і з'єднався із холодом у глибині живота, який ще не встиг розтанути за добу перебування у камері. «Я... у мене немає таких грошей». «Я не можу заплатити». Віктор сам здивувався, яким плаксивим, зовсім не чоловічим став його голос. Закашлявся, щоб повернути собі звичний тембр. Не вийшло. Чомусь голос не слухався його. Виходило поскляво і непереконливо. Мов уєвнуха в гаремі. «Я не можу. Я не маю. Може, потім...» Паузу прорвало. Але хору обурення, на який сподівався Віктор, не вийшло. Журавський якось буденно, немов поставивши печатку під наказом, константував. Що ж, і великі люди інколи помиляються у виборі друзів. Кого саме з великих – у Їнстона Юлія Цезаря, Чарлі Чапліна чи Журбу з Валентиною полковник мав на увазі – залишилося на розсуд слухачів? Віталію Сергійовичу, не по службі, а по дружбі. Виклич хлопців, почнемо все спочатку, що поробиш? Не треба, я заплачу. Отак воно краще. Журавський глянув на Віктора очима, повними такого презирства, що за інших обставин майор безродний затопив би йому у нахабну ментовську пику. Та випадок був не той, зовсім не той. Віктор опинився перед дилемою просити когось із друзів підвести його додому, або викликати таксі. Обрав друге.